În al 15-lea an al domniei cezarului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilat era procuratorul iudeii Irod tetrarh al Galilei, Filip fratele său tetrarh al Itureii și al ținutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, în zilele arhereilor, Ana și Caiafa a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia în pustie, și a venit.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 și toată făptura va vedea mânturea lui Dumnezeu. De zecea Ioan mulțimilor care veneau să se boteze de El. Pui de vipere, cine va arăta să fugiți de mânia ceva să fie. Faceți dar roade vrednice de păcăință și nu începeți a zice în voi înșivă vă, avem tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fii lui Avram. Acum se curea stă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc." Și mulțimele îl întrebau zicând, Ce să facem deci?" Răspunzând, Ioan le zicea, Cel ce are două haine să dea celui ce are, și cel ce are bucate să facă asemenea." Și au venit și va, ce să se boteze și au spus, Învățătorile noi ce să facem?" El le-a răspuns, Nu faceți nimic mai mult peste ce vă este rânduit." și întrebau și ostașe zicând, «Dar noi ce să facem?» și le-a zis să nu asupriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră. Iar poporul fiind în așteptare și întrebându-se toți despre Ioan în cugetele lor, nu cumva el este Hristosul? A dat răspuns Ioan tuturor zicând, «Eu vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai tare decât mine» căreia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua îngălțămintelor, el vă va, va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, a cărui lopată este în mâna lui, ca să curățe aria și să adune grâul în jetința sa, iar pleava o va arde cu foc nestins, încă și alte multe îndemnând propovăduia poporului Vestea Cea Bună. Iar Irod de Trahul, mustrat fiind de el pentru Irodiada,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 Fliu lui Ionan, fiu lui fiu lui Zorobabel, fiu lui Salatiel, fiu lui Neri, fiu lui Melchi, fiu lui Adi, fiu lui fiu lui El-Madam, fiu lui Er, fiu lui Josua, fiu lui fiu lui Lorim, fiu lui Matat, fiu lui Levi, fiu lui Simeon, fiu lui fiu lui Iosif, fiu lui fiu lui fiu lui Melea, fiu lui Mena, Fiului matata, fiului Natat Fiului, da, fiului Natan, fiului David, Fiul Esei, fiuli Obed, fiuli Boaz, fiului Sala, fiuli Nasson, Fiului Aminadav, fiului Admin, fiului Arni, fiul Esrom, fiuli Fares, fiul Juda; Fiului Yakov, fiului Sa, fiul Avram, fiului Tara, fiului Nahhor, fiului Serug, fiului ragav Fiul lui Falek, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Ar fiul lui Sim, fiul lui Noe, fiul lui Lamech, fiul lui Matusala, fiul lui Enoch, fiul lui Aret, fiul lui Maleleil, fiul lui Cainam, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.